Коло неї йшла молодиця, а позаду дівча підліток, сипало з торби зерно. На вербах читували чорні птахи. Слуга ввизив чоботи, скинув кирею і пішов по важкій мокрій землі. «Дай Боже щастя!» – привітався до незнайомої жінки. «Дякую! Дай Боже і вам!» Слуга більше нічого не казав, зняв із дівчинки торбу і став сам розкидати зерно. Жінка здивувалась не так цьому, як тому, що більше пасувало б такому молодцю тримати борону. Але тут вона побачила, що птахи знялися і полетіли всі до одного. Сівач, подумала вона. Бігай, не сівач. І загризлась, чим йому заплатить. Хотіла вже кликати малу Орисю, аби та збігала до хати за трьома яйцями, що ними хотіла, Підсипати квочку, але горло їй щось здусило, не могла й слова вимовити, та й треба було поганяти корову. Як нівка була засіяна, і дивний чоловік, сейянго Янгол-хоронитель, не кажучи ні слова, пішов на межу узовчоботи, накинув чорну кирею. Молодиця здогадалася, хто це, і прихрестились від великого зворушення. Потім слуга з добромеля сіву на березі вирви, просто місце, де стояла церква, покинута через нашестя злих духів. Мала провалений дах, скошені на бік стіни, а усередині щось аж двих тіл, певно, бігали куниці. Доокола зеленіла свіжа молода трава. Видно, хтось косив її, бо не стреміли поміж неї торішні бадилля. Там же й стояла обчухрана від кори смричина, на яку накладали сіно, щоб швидше сохло. Що ж, худобині треба їсти, хоч край геть опустів, але не так, як раніше бувало. Слуга подумав, що годилося поїхати до Лопушанки. Оленка, Миронова сестра, мала лише одного сина, і той став, як його батько, пастухом. Утім, ні сина, ні тієї доброї жінки, що дотримала слова давно нема на світі. Але є онуки, і правнуки. У Лопушанці знали, що якийсь пан опікується тією родиною тільки невідомо за які заслуги. Коло церкви на покручених старих липах виспівували пташки, але сама вона виглядала ще понурішою у золотому весняному сяві. Здавалося, що від того щебетою і подмуху легенького вітру. Гойдається дзвінниця, де повісився колись старший Миронів брат. Слуга забрав з проклятої церкви ще багато літ тому образ Діви Марії, мальований Добромирським майстром, дав обновити і подарував Спасівському монастиреві. І подумав тепер, чи варто було все робити? «Варто», – зітхнув він, приводячи погляд на бістру воду, що дотекла поверх замуленого дна. «Варто». Бо робити треба те, що підказує тобі серце. Жаль було того образу, тому його і врятував. Якби взяв собі, то чуся б недобре. Нагадував би про Мирона Єритика. Однак рід не пропав. І доки цей образ існує, доти бережеться рід. Звісно, це не так, але я звик помічати знаки. І безперечно, знаком було те, що я уперше через багато літ знову став сівачем після якого птахи не видзьобують людську кривавицю, а шукають собі поживи у природі. Я не міг його витлумачити по-іншому, тільки як те, що моє місце в Добромелі. Останні роки зневірили мене, пошуки золотої бджоли здались вартими уваги, бо книжки я шанував більш ніж золото. Цей привабливий сам по собі метал нагадував мені, що за все в цьому світі треба платити попереджав про людську корисливість і скарби, які марнує в землі дракон. Та коли вони випадково потрапляють на людські очі, мало хто витримує цю мерзенну спокусу у легкий і короткий спосіб здобути владу і славу. Не можна спокушати малих сих. І це нас об'єднує з драконом, доки він пильнує скарби. А книжки, вони нагадують мені про бажання стати на ноги, не залишатись вічно лежати у пелюці посеред битого шляху людського життя. Книжки мали наді мною, сином опера і відьми, незбагненну силу. Я без кінця дивувався мистецтво творення книги. Цілими днями простоював за спиною переписувачів, а пізніше у друкарні Івана Шеліги, котрий друкував книжки для пана Яна Щасного Ерборта. Світ розширювався завдяки не лише торговельним шляхам і книжкам, кожна з яких мала власну долю, могла жити довго, як я чи купеці з Добромеля. Книги ставали ворогами і друзями. Однак я помітив, що чим тісніше зближувалися вони з людиною, тим ще раз більше втрачали своє божественне призначення. Тому я був розчарований, і все мені боліло, щоб знайти золоту бджолу, я, котрий так уперто намагався відмовити старосту Добромльського від московської авантури, опинився у вирі того безславного походу, що знекровив Річ Посполиту і призвів до смерті багатьох людей.